Carxos musicals en Rafael Corbí. avui la música amb Nat King Col Fos ceram Reason i hope you Cole va néixer a Montgomery, a l'estat d'Alabama, el 17 de març de 1919. Va morir a Santa Mònica, a Califòrnia, el 15 de febrer de 1965, a la tendra de 45 anys. Va néixer com a Nathaniel Adams-Coles, cantant, pianista de jazz, compositor i actor dels Estats Units. Va gravar més de 100 cançons que es van convertir en èxits a les llistes internacionals. I... El seu trio va ser el model per a petits conjunts de jazz que van seguir a posterioritat. També va actuar en pel·lícules, a televisió i a Broadway. Va ser el primer home afroamericà que va presentar una sèrie de televisió nord-americana. Every morning, dream of you. La seva família establerta a Chicago li va permetre, quan tenia 15 anys o no, abandonar l'escola secundària per seguir una carrera musical. Van formar un sextet en el qual també havia el seu germà Eddie. Van gravar senzills per décal el 1936 com Swingsters, Daddy Cole. Anys després, i amb aquesta formació s'establiria a Los Angeles. Aleshores, això ho va fer amb la seva esposa amb qui es va casar, Nadine Robinson. Cole va gravar el tema C. Lorraine l'any 1940, que es va convertir en el seu primer èxit. Just found joy I'm happy a I'm as happy as a baby boy With another brand new choo-choo joy When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine eyes... Sue Lorraine va ser el seu primer èxit però en van venir més després per en Deca, amb el nom de Nat King Cole Trio That I'm Right, uh, All For You o I'm Lost per DECA i per Excelsior Records a partir del 1944, com a Shorty Nadine també se'l va conèixer, un derivat del nom de la seva esposa, perquè tenia un contracte exclusiu on Capitol va començar a enregistrar també a través de Mercury Records. Aquells van ser els anys següents d'èxits com All For You del 1943 The Christmas Song del 47 I'll Get Your Kicks on Ruta 66 que va ser un èxit uh, del 1946 o el tema I Love You for Sentimental Mothers", que hem escoltat abans també del mateix any va triomfar també amb moltes cançons en nadaranques, com també el frosty d'Snow Man el 1950 aquell Mona Lisa, que també va ser un dels seus grans èxits i número 1 l'any 1950 and they die there. are you warm, are you També va triomfar l'any 1951 portant el número 1 aquella cançó anomenada Tu, Young. love will last though years go. Va continuar triomfant a llarg dels anys 50. També va demotar a la NBC el 1956 amb el Nat King Cole Show, oh. programa de varietats, com hem dit abans, el primer portat per un afroamericà, A la televisió americana. I... El 1958 em va anar fins a La Habana, Cuba, per gravar Cole Español, un disc que cantat íntegrament en castellà, que va ser tan popular a Amèrica Llatina i als Estats Units que van triurat dos més a Mis Amigos i More Cole Español, al 1962. Y más Y más Pero mucho más va triomfar també i va ser un dels principals protagonistes d'aquelles emissores de ràdio dels anys 60, cantant peces com aquest Cachito. Cachito de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo. Tot i haver-se passat més a la música pop, durant anys va continuar enregistrant en jazz, fins que el va sorprendre, com hem dit, a la mort. Un dels seus grans èxits va ser el 1963, dos anys endavant de la seva mort a Lowe's, el Lazy Crazy Days of Summer... I recordem que una vegada mort també va triomfar amb una cançó que ja havia enregistrat a principis dels 60 i amb la seva filla, el que va permetre la tècnica, el 1991, amb aquell Unforgettable. unforgettable. Recordem que va morir a causa d'una malaltia que va començar a diagnosticar-se al setembre del 1964 a causa d'un avançat a tumor maligne que tenia amb un pulmó. Van registrar el seu darrer àlbum aquell love poc abans de la seva mort. Love. That to me. Acomidem aquest espai i aquesta secció de la nostra programació amb Nathalie Cole, tot recordant-lo, amb Natalie Cole, que també va morir eh, massa aviat a l'edat de 65 anys i també causa d'una malaltia Unforgettable Unforgettable Unforgettable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 Forevermore That's how you'll stay That's how you stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable till